Саме тоді на обличчі Майі, яку Яків поставив собі на заставку мобільного, з'явився невідомий номер. Палець Якова рефлекторно потягнувся до кнопки і прийняв виклик. «Слухаю вас», – сказав Яків, дивлячись на Матвія.